Ikusiz gauzak nola ziren dola, oitame sortzi urte, lehen Nafarren eguna egin zelaik eta orai, ez dudarik Adolfo Araiz EH Bilduko Nafar parlamentariaren zat gauzak hainitz aldatu direla. Nikustu dut e, dola berrogei urte ere egintzena, nikustu dut fruituak ematen ari dela momentu honetan, bai politikoki eta bai sozialki eta bai kulturalki eta nabaritzen da, eta ikusten dira ba, bueno, bi Nafarren arteko harremanak askoz zendoagoak e, direla. Isurako hau zapesaden Daniel Oltsomendiren ezta dudarik ahreman gero eta gehiago izanen dela ere emendika intzina. Gero eta gehiago jendek ikusten dute bai uh, emendik iruniat uh, edo Nafarroko gobernuak ilan gauzak egiten aldiela ikusiz paisetik diru gero eta gutiago etortzen dila, uste dut sensibilitate politiko desberdinek ikusten dutela, urbiltasuna importanta dela eta bai henberian mugaz uh, gaindituz uh, gauz zahatzu egiten aldiela. Horzen ere, Nafagoko gobernuko ekonomia sailaz arduratzen den zuzendari nagusia izaskun guini eta arentzat ere gauzak aldatzeko momentua dela, erraiten zaukon. Nik uste dut oraia aratago joan barar dugula. Erran nahi dut pentsatu bar dugu adibidez instituzio bezala Nafar bakar baten proiektua, bueno, orain arte egin diren proiektuak oso puntualak dire bierrien artean, bielkarten artean, baina egualdia aurrera begira, joaten algara pentsatzen edo antolatzen, ia proiektuak ambizio gehiago horekin. Publikoarekin izan den debatean ere, gauza konkretuak ere aipatuak izan dira, geruari begira, bai laborantxa sailan, turismoan aldetik, edo ere ezkuntza inaldetik proiektuak ergarrekin sortzea mugaz bi aldetaik. Joan ortzirarian izan den bilkura publiko ukanendu ukanen du bat dudari gabe